وانا قاعد يا پوځایو نه زموږ په اوږدو کې کار کوي او پدې کې او څنګه داره او څنګه چې دا هیڅ څنګه نو والأخبر الإيمان لحفاظ الزبارة صديقناه من الزانسات البكاري صديقناه من الزانسات البكاري أولا رواية ترجمكو ديارنا لا يضني ذلك إن وهو مؤمن یاو ذناکار ذناناکی ذناکو وقتی او دیدی مانداری ولا ایستر خستار کو حین ایستر خوب و هوا مؤمنان او قلانکی او غلاگر اسر طیم کی دیدے غلاکی او دیدی مانداری ولا ایشربو القمرہ حین ایشربو آن او نسکی شرابی و شراب شکل کے بسر تیم که ده شرابستی و دیری مانداری و لا ینتای غنر بطانی ارقا و ناسوی لئی آتی آرسوار روم حین ینتای او لبنقی او نلو تیده یو سیزو چه خلق ور تنظرون او چطیپ ده که بسر تیم یعنی خوب دماشتی و بحکارات استرگو مرکتا دی کمدنو شیر آسن ویسو کرا تسو ویدا او دین ایمان داری و لا یغل آخدکم مؤمن و لا یغل آخدکم حین یغل و هو مؤمن خیانته غداری شوطن تاسو كيفاو وكي تسو قيانة وغداري كيو دي دي مانداري و اياكم اياكم مداز شدون دير قطرناك شمطار زا مساقير دينا و رواية كيو سر قطر و مراغلت و لا يقتلو حين يقتلو و هو مؤمن و جلو كيفاو وكي و جلو كيو دي دي مانداري دغه څنګه نوې باندې دا زموږ د یوه ځان دا ټول په ځای کې شونهږي دغه ورځ نو ورځ او نو ورځ پخو نو ورځ ورته خبر او په دې کې دا خو په پټا وروسته دا اوس او دا کبایرو بارا کې وې صداسو ګناو نه قانون کې چې سټېم کې ودې لري لایمانداري یان دو ایمان, ایمان دوړه جمع مکه دلې نشي ظاهر کې دا روایت متوزل او دویل نه چې هغه وي چې مرتکب د کبیره هغه مؤمن نه وي بیا پر کافر دی او کنا نه هغه دې او د فقاریج اختلاف خواری جو ری چه کافر دی او دی اوی کافر نده کافر ہوئی نده باہرحال و, و بدی او خبر ایتیفاق شو دلده دل خواری جو دموت ازلاؤ چه دا صده مومن نده دا خبر د و نسوس و دا تکم د دې حديث ته دا معلومه څوار چې ارداي ته معلومه کړاچا صحیح راغلا چې مرتکيب د کبیره مسلمان نه دی دا د ذورو حدیث سرهېونه خلاف و اجازه تنهم نمبر روایت راضي لا تو کافر ولا تخرجوه من الاسلام بعمل جو گناہ ہے واجب مسلمان کا کافر مو آیا لا تکفرہ بذنب ولاتخرجو من الاسلام بعمل اور اسلام نے نو باسا مو باسا په عمل باندې په عمل اسلام نه مو باسا دې روایتنا داس استدلال کول چې لا کومرتکب د کبیره دا گنانگار چه ده دا مسلمان نده نو دا رده غا روایت صریحی نسدی خلاف تی دا استنبات پی نٹی کو دا استنباتی چک نده دا سنورم دی روایت شتا او دیر آیاتو نشتا ده چه آغی کی پا مرتقب دا قبیره بانی اطلاق دا مومن کڑا ده پا مرتقب دا قبیره اطلاق مومن کلده تکا وَاِنْ تُوَاِي فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْتَتَلُو وَاِنْ تُوَاِي فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْتَتَلَا اُس دل تا جان کئی یو بلوجنی اماندار وطوئی اماندار وطوئی دارانگی دیر آیا چونده او دیر آدی سونده په یوه کې مرتצב د کبیره باندې اتحاد د مؤمن شلاله اتحاد د مؤمن شلاله اورد روایت کی شغه سلیستی بری کی چې د ګنا د او مسلمان تا کافر نه وایي د دې حدیث نه د استدلال کول ټک نه ني او د مطلب نه ظاهر د حدیث خدا شه دې اللہ از نزانی ہی نیزنی و ہوا مؤمنون زنا نکری باہو زنا کری و زنا کارو دین ایمان داروی مظاہر ہے نا ایمان او زنا جمع کی ایمان او زنا نجمع کی گی صاحب دمشکات دری توجیگانی کری یو توجیگ ده اکراما دی ابن عباس نکڑی دا اکراما تابعی او دی شاکر دی داد دلالی ابن عباس رضی اللہ و طرح نو مولا دی ابن عباس ام نی این اعزاب شدو غلام ام نی اکراما چه کم دنو دی ابن عباس نکل گئی خالا اکراما دا والنی توجیده قلتو ریم نیاباز خیفران زول ایمانو منو ایمان نیاباز تا ہوئی چھتے نبا ایمان سنگلری کی گی یعنی چھتے حدیث کدا ہوئی چھتے سٹیم زنہ کئی گی ایمان نشتہ ایمان نشتہ ہم آپ ویشو ایمان نشتہ رے ندا لکه ده زناکن ده ایمان ته سنگو اوزین مطلب داده شد ده خوش گمدنو ده زناده حلت نده قائل دارنگی ده ده تصدیق نده ده علشه ده اللہ منی رسول منی ده ده کار ته گناه اموی لہ ایمان بته نه سنگو اوزین شد نه معلومه شد چې اوزی ده نه لکه ایمانی نو قال ابن عباس تفسیر کو وی حاکذا وی حاکذا وشبک بین اصابیه سم اخرجها فا ان تابعاد ایلیه حاکذا وشبک بین اصابیه اول ابن عباس وی داسی وی داسی وی داسی وی داسی دید بدعمل شروع کی دا سیر گناہونو کی غلاو وغیرہ نو داشتیشی دا ایمانتی نلیلیشی تو چکلت کمدنو دیدہ گناہ بس کی گناہ بس کی و توبہ اوبا سی دا ایمانو تا بیارا محادشی راتی بیاو ترا محادشی ناگو تی مطلب دی ابن عباد رضی اللہ عنوزہ توجی جارے رسول اللہ سب نمبر ریعیت کی ذالک تفصیل سره راځي تفصیل سره چې گمدونو راځي په اصله ساري چې کوم اخيره روایت ده او مطلب داو چې پرحين عمل کې ایمان نوی چې ستهم دې دا ګناه کوي جنا په بدرک قسم دا ایمان نوی ستهم څه کوي ګناه د په دقه وقته ایمان لري د لریشي د لریشي چې نه نه ګناه دغه ترعاماج شي بیا چې کمونه د ګناه څه د ګناه نه 벗 شي توبه وبس لريمان او د بیا رعاماج بیا سما شي ار وسایت د ابن عباس مقصد یو دا دی چې ګناه کول به کار نیږي زکه چې دا قسم کې ستاله ایمان لري کیږي او قدر دې کې ثمرش نو ایمان بر دنیا نه دی اودم فوران د ګنا نه بس کېدل او توبه ته ترتیب دي چې دا ګنا د موه ته د زرم نارسته نه زرم نارسته بلکې zarar رسي القران تو ابو با ساورو پس کیگا دا یو تو جی ما تو جی ابو عبد الله لا یکون اعظم مؤمنا تامن وقال ابو عبد الله دیمن بخاری تو جی گانه ذکر گئی یو تو جی لا یکون اعظم مؤمنا تامن دا مؤمن انسان نه دی اول توجیه مطلب دا چې دا حکم ذوامین نه دی چې ګنې دایمن په کیسه ایمان نه وی چې ګونه وو ایمان څو شو لوري شو نه بلکې هغه وخت ایمان نه وی د ابن عباس رجل امام بخاری ترجمه مطلب دا ائے شیدالات تنزیل الناقسی بی منزلت تنزیل الناقسی منزلت المعدوم نا امکیون میل اولائی و امین و اغیرہ کی محبت دا دی شی مرہ مومینی نزارن کئی لگا شید مومینی ادا ایمان ناقس را ناقص ایمانی را کو منزلی را آدمی ایمان تا گو ایا کسی دارو ایمان نیشن من دایوی چلا نفیر کمال ایمان نا را ایل باواف کده کامل مسلمان نرے باواف کده کامل مسلمان لا يكون واضع مؤمنان تا امن نر کامل مسلمان دره ما توجیه تی سایده مشکات بیتنام بخاری دره ما توجیه وَلَا أَبْ كُنُ لَهُ نُورُ الْإِيمَانِ نور ده ایمان ایمان یو تصدیق تی یو دا چه دا تصدیق خیوی شی دا تصدیق تششی خیوی شی دے بشاشت او روخانتی اصدی را یا نور بذرکه را نور بذرکه را والی نور دوجنا دو دت قبا یح انتہی قبیخ کاری او ساعت فتق انتہی لذیذ و فاضخ کاری دادا غنور برکتی ولیکن جالنا حضورن نهذی به من شاء من عبادنا نودا قران او ایمان بذرکی نور شی اڅرې نور شنو رااوکي نو دا ته ګناه د ګناه حقیقت کار شي زائدا ګناه ورته شکل کار شي مده ګناه خواله نزي او نې کیو ته حقیقي شکل کار شي مده یعنی کاته کومړې ور مخ کیږي ورته باندې حقایق ولشیات کار شي چې کوم حقایق ولشیات دې تلې رازۃ موزه لیخاره شیدا تلو خبرو کوی نو د دکه مرتبہ زایل اسواره اره تصدیقغه مرتبہ ل زایل ہے ا تصدیق سره سیدل ایمانو سمان مراتبو کیمو ویلو سیداوی وخت سره ایمان نے دکه مرتبہ د ایمان سے شوار او نورانیت ده ایمان اغا لارو اغا تینا چه یعنی ایمان داو شه سره نه کل تا او سره ده گناه نه بند کی ایمان دا ده شه دائی نو دا دا پا ترد تو آتوی او ناییوی منه کون که نه نده ده ایمان که ذات آقا گناهونو دو جنا ده دک ایمان کی او دا تاکت پا دی نسو شده ده گناهونو بن کی او دین ایکو ترک تراؤ بلی دا تاکت لده ده ایمان نلاؤ پونس کوئی پونس کوئی لکہ او سڑی کارون اپری خاندلو او موږ سره شو. رد د د نیکو طرف له داعي څه شه ایمان دې. دا ایمان دې څه څه کو؟ راو. زه ته یو ګناه مقامې لا و شو. زه ته یو ملاو شو. مقرو ته ملاو شو. په وګړو په کټه مل او شو خلاص په برڅو قدرتن الله سکو دی وو لازم کنه ونی وو ایمان دې چې دلته مخه څه څه شو رابي چې ما زل ان ربي احسن مصايه انه لا ایمان کې دا مقابله طاقت پیدا کې نور ځاګه چه ده نفس تکاولی شی مقابلہ کولی شی ده ایمان ده دشمنت تکاولی شی مقابلہ کولی شی لن جاءنا به من البینات علاما جاءنا من البینات والذی فطورنا فقد ما انت دالا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ده صاحبان و ایمان چه پرعونی تاکت مختار در دل وِلَّا نُؤْتِ رَكَا عَلَى من جَاءَنَا مِنَ دا دا ایمان نورانیت ته شدید شد کمدنو دا دنیا حص مقابل دا اللہ سرنبرا برئی دیدو اللہ رب و لزنب خوش آلیش شدنا آغا دائیوی نورانیت قرآن مجید کی احبیتو موئی لینی لَكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُ حُبَّا اشد و لله ومن الناس من يشری نفسه امتغاء مروات الله دا سگرن سزون دی داد ایمان نورانیت پر ایمان آثارات تی کنی آثارات چه دائی الاتواعات وی دائی الاتواعات وی عدیز کمنون زاجر عن المعصیت وی دو گنا نتره دی مرتبه پر سول ایمان دی مرتبه پر سول دا ش کممو د مواری ده د هر مومن مسلمان نارینا او انانه چې کله ایماندي مرتبه طورور ایمان ایمان اوس کمو دا ایمان مقابله کولشي دا ایمان قربانی براشت کولشي دا ایمان دک کولشي دا ایمان د کمو د ګناورو نه بچ کول کول شي چې ایمان صورت د ایمان د هغه حقیقت د ایمان لري څشه صورت د ایمان دې او حقیقت د ایمان دې قران مجید کې چوي انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين دا د صورت د ایمان سره دا وعده دا د حقیقت د ایمان سره دا وعده واعده واعد الله الذين امنوا چوي واعملوا الصالحات لا نا يستخلفن او دا د کلم د حقیقت د ایمان سره وعده دا لڅرنه نه لا ترانا والله المؤمنين جوي الله دوست ما ين في المؤمنان بعدين دا د صورت د الايمان د الايمان ترى حقيقه د الايمان د دا في الايمان كي مرتبه د احسان ان تابد الله کہ انکا تراوزا دی ایمان احسنیت دی ایمان حقولادا دی ایمان نورانیت زیادت و نوائی انما المؤمنون الذین ازا ذکر اللہ وجرت قلوبهم و ازا تلیت علیه آیاتو زیادت ایمان علا بذکر اللہ سطمہ د قران کریم په لوستلو د قران کریم په اوریدلو د قران کریم په عمل کولو باندې ایمان مرتبه د احسان ته رسید زیات ته جګړه مې ایمانځي دا اهم خبره ده فقولو ایمان نه باندې د دې mehnat من لپکار دي من لپکار دي چې من د خپل ایمان مرتبه د احسان ته ورسو بیا چې کمندونو ډیر یې फायدی په اړه کینو اصل چیز هغه آغد دا نو دلته چې وي چې مؤمن نه ده یعنی مرتکب ده کبیره مؤمن نه ده چې وي دلته چې لا کازه ایمان اوزي مطلب د ایمان هغه حقیقت څه شو او تاسو صورت د ایمانشته دغه راځو چې مون کافر وایله او حقیقت د ایمان چې وي ارغورانیت د ایمان هغه نه زاهله هغه لا نه زاهله د دې دریت او جیګانی او درې مطلبونه دাজি ویلو سایه د مشکات دا وای سلام او مسوجا نور دي سلام او ده زنه ده مومن خول لقب زائلشو دل راغه زانن سارقون منتحبون قاتلون دلقب دل راغه شارب الخمر بئثلثب الحسوقو بادل ایمان فزد بد ده ده فتح او نم ده گناه فزد چانه ده ایمان نا ده ایمان دم را خول لان كان مؤمن لان كان مسلم ضمرا كسلاقد شكل سره برثكيد كبيره شي زنه دغه كل لقب زائل شي دته خلق بسكاروي دته خلق زانيو اغلاغوي دته خلق قاتلوي دته خلق شراديوي كل نوب ديش شي زائل دي زائل بین زمه توجیجی کم دروز آده دل تا دا ایمان خاص مراد ده موقن بالعذاب موقن بالعذاب مطلب داله چه وو مؤمن بالعذاب وو موقن مشاهد للعذاب چه ستیم زناکار زناکی د دنه تی کمدنو استحزار دا عزاب چه ختم شوه ده استحزار دا عزاب چه دا عزاب دو خامک لیجی که نا رد کار کار کده نوه ورد دن آغا عزاب هر شوه ده ده یقین که اون که بطن نوه پا عزاب بانه نوه یقین وه چه ما وزی ما کار کار و بلک سوزهی ما با اونت آچهی دا دو دا کار کده نوه ناکار بکڑی؟ موکنم بلعذاب وی پا دی دا غشکی مقابلی عالمی دا دنیا مقابلی چکی یوب که دا سکون مقابلی یو چی یوب اللہ سکون آرگئی باکس نوات ہوئی تو چیوات ہوئی دا غی او اس پکریشی محمد علی مسلمان آلمی مقابلی والاو دول دنیا کی بے ددی مقابلی کول باکسرو وی اگبا زان سرا ہمیشہ دبارا ماچس او یا لیتر کرداؤ از اوور بلور دا لیتر دا بے زان سرا کرداؤ شاید تاپوسو کو شیستا جی کنن زان دا ماچس او لیتر او لی تو خوش سگرٹ نسکی نا توولی تکم ننگرد آئے اگر دیکھ امکار نیستے واسپرید ہوئی نا زمان خوالکار دیکھا نو او یو چاہتان کرو نو آغا تو ہوئی ای خبر ناسدہ شزا عالمی مقابلیکو ما نو جن اکین پر منگمہی نیگی لو جنکم د بکره دعوت راکېواله ویډیټر مازان سره یې سره ویځه ته مالو سو دعوت د بکره راکې ویځه چې کلن له علي ته ځان په اوله کوم ده سی او احساس کړي بلکم چې محمد علي دې برداشت کوله سی وی هغه الله سو تختومار نځوان چې تر دې برداشت نشي کولای د قیامت پرل بردوځ او د اور سره برداشت وکړي ویځه چې کلن له ماو د وله نه خپل پاک الله دې استهزار در سزا چې و حدیث را دي کوم دونو هغه باندې جو ګنا نس کیږي بچکی دا خو یقین وی رسړي چې دا ګنا ګنا دې دا الله حرام کړې دې دې خو یقین وی او دې دې کومونو دا روح کې استهزار د ګناو نږي د سزاو نږي چې دا, دا, دا مال ودا سره کوي سزا را کوي دا غیر د وزن دې د ګناو پدا مطلب دی او جذب جوابداري چې دل نفي فمانا د نهیرا مطلب مسلمان توئی چې ایمان او زنا مجمع کاوه ان الله نہی ذا ایمان او غلا مجمع کاوه ایمان او قطل مجمع کوا ایمان او شراب سکل مجمع کوا ایمان او انتحاب مجمع کوا و دا نهی دا نتی پا مانا یعنی دا کاروله دا مکول دی بکار هلی می جمع کوا غم جواب داده غم توجیر چې د ایمان یو لړ شخ ته حیا ول من ایمان د حیا کی د یو صفاتو چې د کمونو من کی د قبايهونو د ګنداو کارون نه من کوون کیو کم منافین ایمانو دا ګی من کوون دا ریسو منه کوم کیو چې کله حیا زایل شي نبی اجازه کمزورو ګناہوں باندې په احترامی راشي ګناہوں نو قلشي او غده سانگه دووني دو نکردكي نو خلقوئي ونه خوغار كرا ختم كرا خبر ما نو حياه او غده سعوداوه حيا دل دا حياه دا الاشوه دا دا غا حياه دا في حين مقمنون يعني حين مستحيلون کم تیم کیا گا حیاکار بی چه دے حیاکار بی دے بزنان چه دے حیاناک بی بزنان او دے کی و دا نفی دا بی اوشاق دے ایمان چی حیا دا دا تمہا چه مومن پا مانا دا معمول من الازاب مومن پا مانا دا مامون من العذاب یعنی دیج زنا کئی انده پا امن دا سزانا نده دتا و سزان ملا دیگی نا هم سو جیدادا چی ایمان چی دے داد وقت کس ایومان اعتقادی د او Blai ایومان عملي د جا و ایامان اعتقاد او بال ایمان عملي د اعتقاو ایمان او کو دزلوں گا لوں کو دزلوں گا تو او عملي ایمان شده ما اگه اعتقاد اغا اندامونو لراثل لکا اللہ رب مانی نو ربوبیت تے پا آمالو سوشی خارشی پیغمبر علیہ السلام رسول مانی نو رسالت تے پا آمالو سوشی خارشی آمالو تا آخرت مانی نو دا آخرت تیاری دی آمالو لسوشی راشی اندامونو لدراشی نو یو ایمان اعتقادی دے او بل ایمان عملی دے د دې کوم د کمندونو کیما لري ایمان عملی چې اطاعت یې غایز نه شي ایمان عملی چې څه شو اطاعت او ایمان چې کمند څه شو زایل شو یعنی مؤمن دې زې په مان له مطیع باندې باندې د کمندونو مطیع باندې له څومره فوجي دا دا حکم نو مستحیل ذکرږي چه صوب دیلا حلال گرن که بی دیلا دیکن دنو حلال گرن که بی یو اللہ اسلاما توجیه دا دا واعید دے خدا توجیه وانا زکریہ رحمه اللہ پر رت کردے چه واعید مطلب دارے حقیقت که دار سے ندخو نبی علیہ السلام داسی بوی دا ہو کواییت پا دی مانا شی چی ارائیه چی ادی عملنا بند شا گی دا عمل و یوزلی دا زوال دی ایمان صفبو گردی مجیسایی دا زکا چه المعاسی بریدو الکفر المعاسی بریدو الکفر گناهون چی مدال داکیان دو دی کفر دا صدره راکا گی داکیان دی نوای دیریه چې دا غو ناونه مکوا غلی یو ځل وته کمدل او ایمان څه شي او د کی ایمان نه بخلص شي غوړې قاضی شمس الدین سره رحمه الله تعالی هغه ذکر کړی کی اور فرمایي چې دا اړ يو او مقتزا وي علم مقتزا عمل نه ته چې په یلم باندې وسړې عمل نه کوي راغته جاهل وي لشي وي لو كانوا یعلمون وقد ينزل العالم منزله الجاهل صحیح کرا ليعدم جريحه على موجب ال زگا جسو قفل علم عمل لکی فهو والجاہل سراؤل مختصر المانی نو انتاکی دا علم را کنس کن منزلی دا تجاہل دا او دا ناکویی دا دا علم علم دا دیتا عمل بینی دل تاکی ایمان پا چلی گینا دا ایمانی او اقتضا دا ایمان ایمانی او تقاضا دا. شغله سلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ د دې ایمان په اختصار نه چليږي زکات نه چې کمنرونه فيه ایمان څه کړه او کړه زکات نه نه وی ایمان او کړه چې ده په تا کازار ایمان دې کمنر شليږي نه شرع الله و بر الله تعالی ذکر کړی دا گناهونه چیلی دا اثر ده ده باہیمیت او دستابعیت باہیمیت که دو سیزونه یو غذاب و بل شعواتو شعوات یو شعوات البطن و بل شعوات الفرجو نو بدل آنی یا شعوات غالب او یا چه کمنونو بدل آنی غذاب غالب شویره قتل گئی و دا معنی غذاب غالب شده نو دا گناهون دا دا وجه غلبی دا بهینیت او دا د دا غلبی دا سبوعیت دا وجه نا دا گناهون شدید نوشه غالب شد ارده دا, دا گناهون او خل نو ملکیت مغلوب شد ملکیت مغلوب شد نملکیت نو نند ایمانو مطلب دارے چھ کو بنا وونو سرا زوال د قوت ملکی راگے ن زائل شوے نہ قوت ملکی سشو زائل شو ہدی مراد طاقت ملکی دی قوت دے کارن ملکی دی احیاء لوکی سلورم جل کی امام غزالی جے گندر رو توجیح کری دا امام غزالی توجیح کری دا امام غزالی رحمه اللہ تعالی فرمائی چندل ایمان نمراس ایمان خاص دے اگا یقین کولی يقين كولي و اضرار بزرار ورقول ده بزرار ورقول ده بزرار ورقول ده ده ايمان مقصد ده وصل بينه و بين الله ده ايمان وصل له اورشتغى دا الله دا بنده پامینس کی چه سمرا جه دا قولی کی, کی دا قوی کی گی نو دمرا بہتر راست چه دا امانلو نا عمل تشی دا عمل نا میلی تشی محبت تشی دا محبت نا اشد و حبان تشی یعنی چه وصل که سمرا سرا جی لگا زن ملگری سرستی رب دا لاس ملاؤلو سوی تعلقی زن سرستی کندنو دا چیز کلو سوی تعلقی زن سرستی کندنو دا غم خواده سوی تعلقی اور زنستی کندنو دا غدار سوی تیرہ زار ملگری بی دا طول وصل لے خودی وصل کی فرق تے وصل کلی مشکک تے یا شد و ایمان مي. ایمان وصل لے. lima bainahu wa bainallah da daw da allah tarjan za share wasal da di wasal fara zahr qatil shiri da di wasal fara zahr qatil shiri raw eeman de da gar gunauna wa maasi da di wasal fara zahr qatil shiri اغزه کندنو سم قاتل زہر قاتل دې شد کم سړی دا یقین راغې چې ګنا ما ده الله نن ما ځان په وسبال نه نې ذکرو چې بارا شومام بیا نیکی ماله په لګنور څه شو بارا شو بیا ویني چې بخيرات صدقات وکړل په لګنور څه وار برسو چب زکر تلات میو کنو لگر نور تسو وار برسو فنیکو آمال و زمان وصل اغا نور زیاده دو لئے ازدادو ایمانا مائی مانیه ناغا ایمان نور نور سکی دو ناغا وصل کی ما بینو بین اللہ سکی دو دو ناثا پای که بکه منس کی و گناه سو منس کی گناه سو روزنی गुन्हा دوم را زاهی لوی دوم را زاهی لوی چې تاسو په وضو کومه فاصله توې کړې ده بلا فاصله دې څه کړې ده توې کړې نو اقا गुन्हा دې کړلی او درس د لدر کی حضرت صلى الله علیه ورا سیدل مقدی بیا اکتر اورسه علي بیا اکتر اورسه دانه غنی چغنه قامل آغا تبایشی ویدی دی پتا دا قضا نیشتا خدا آغا اعمالو چه کم نورانیتو وصلو آغا سو خراب سو آغا خراب سو آغا گناتا بیاسی پرترا ہوئی و تاو بیا تمرا محنت کهنو پا بارا بار خیجی و پا بارا بانده پا بارا بانده بیا تمرا محنت بواڑی بیا محنت بواڑی و ازو بیز اترا رسیدلو بیا پکاتا نودا ګناونه د دقه وصل لبارکات یاري نو چې کوم سړی هغه چې کمینو ګنا کړي او بیا خاص کرتا ګناونه کوي نو دته دا, دا یقین نشته چې دا زمو وصل خراب وي چې ګني زغ ګناونه سمست دي قاتلی زار قاتلی زمو د الله رب ال عزت سرمیز د چې کوم وصل له نو بیا څه فرطراسته دي د سره د دې نشتا دید کننو بے پروائی سر گناہ کئی پروائی نشتا پروائی نشتا نو هو مقمن و نمورات آخاک ایمان نی چاگر ایمان پا ضرر دا معاشی ہوانه ایمان پا زہریت دا معاشی جدا معاشی چیری نو دا وصل دپارا چه زمان دا محبوب ترمیانزا اللہ رب و رضا زمان محبوب ہو زمان و زمان دا محبوب ترمیانزا چکم وصل لے دا غید پارا تکنن رسمی سده قاتل لے زار قاتل لی تو کسر ترد دا, دا خیال وے دبا دا, دا گناہ کرد نوے خرد دی خیالی نشتے. او دا غیطای فکرنے پا دا یقین نشتا دا ماہو گناہ نے پوشن اسے چلوس پر دیوتو گو بس دیوتو گو بس نو گناہ رہا کئی مصدر کہہ کئی جلدہ یقین نیشتے ایسنا زمان پارا جائے قاتل لی لائی زانی ہی نیزنی وو مؤمنون دا از کمگنو توجیگانی ویاد ساتل بکار دی ہارا توجیگ پاپل ریخانی آج کمند او تباندا ز پار مفيد ده مفيد والله فون دګو سیس پکار ده چې ستا له دې کمندنو عمل ته لګراولي او جیګانه سو تاول خدان له اوکار ده ورته مقصد ته کمندنو ورته ټولو ده ده چې زمونږه دو ګناحو له حديث مقصد ده ده چاہے زمونږه یې رمشي دې ګناهونو zarar او ګناهونو نه زاند بچول دا غیژ کمندنو قوت زمون په ایمانونو کې وې تاسو مقصد د حدیث سره او البکار زمون دا بتوم چې ځانو کې هغه مقصد د حدیث سره کمند میشي یو سړی د کمندنو هم ځیګانه ندی یاره وغاده د حدیث ته اوریدو سره زاند ګولاونو نه بچی شعر ګولاونو نه zarar چی ده او زاند ګولاونو نه بچی او هغه صلی شاهد علي ټول توجګانی یاد دي او مورثقب ده کبیره ده نو دا 10 32000 ديشته ده د توجګانی یاد دي شرع دي مورثقب ده کبیره ده کم تدني دي عادي اوزان ده اعتقاد ده کبیره نه بچي غت نه افضل شه اته نه افضل له حدیثونو کې کم دنو دا غت دلیل زیاد زور فيه شوقي د توجګا متا دغه خبر دا لږه اغاثه د حدیث و روح د حدیث به زمون نه پاتشي روح د حدیث پاتشي چې زمونږ د داسې د کول ایمانونو تربیته کو او خپل ایمانونو چې ګمندرو هغه دې مرتبه ته ورسو چې هغه مونږ د ګنا نه بچ کی مون قربانې ته تیار کی او مونږ چې ګمندرو د مقابل قوت په مونږ کې پیدا شوه وانا بیو حریر نبالتا فر